Du lytter til her podcast på Aarhus Lænder Radio. Mit navn er Nanna bill Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie dallov For første gang i lang tid. <laughs> I et halvt år, faktisk. Optager vi sammen. Ja. Det er virkelig dejligt. Det er rigtigt. I skulle næsten se studiet hernede. Det er altså... Ja. Det er helt fantastisk faktisk at kunne sidde og kigge på hinanden. Ja. <laughs> det er også første gang, du har set det rigtigt, efter det er blevet bygget ja, op. det er faktisk rigtigt. Jeg har været hernede en enkelt gang, øh, men ikke hvor det hele var ordnet faktisk. Og det har ikke været med dig. Nå. Nej. No. Nej, nej, jeg, jeg, jeg, jeg er da til at blive jaloux? Jeg er da med dette andet program. Nej, nej, ikke helt. Jeg havde været øh, i lydbilleder, nej. så det var derfor. Men nej, det vil vi længe siden. Ja. Så øh, vi synes, I fortjente at få en god start på det nye år. Ja. Yeah. Med os. <laughs> for at lyde totalt selvglad. <laughs> Nå igen, altså, oh. vi ved jo godt, hvordan det har været i december. Ja. Vi vil gerne undskylde for, at vi ikke har udgivet i december. Det har simpelthen ikke lige kunne lade sig gøre. Nej. Men nu er vi klar igen. Lige præcis. Altså, du har flyttet. Jeg har flyttet. Yeah. Jeg har haft eksamen. Du har praktik, jeg, har haft, jeg har ikke haft eksamen. Nej, jeg har haft ja. Og vi har begge to haft praktik, ikke? Jo. Og du har det jo faktisk stadigvæk lidt endnu. Så, men altså, det ved jeg jo også godt. Så. Det, er jo det, det er jo sådan, det er. Det er dejligt, at I har været så forstående. Ja. Øhm, men vi kommer frygteligt tilbage ja. i 2018. Ja, jeg regner med, at vi kommer til at optage lidt oftere nu. Det gør vi også. Og jeg tænker også, at altså, det kan være, at vi laver nogle flere events, eller ja. laver noget gøjl af en eller af, nogle flere minisodes, eller prøver nogle sjove ting af. Mm -hmm. Fordi der er jo plads til udvikling. I det her program, for vi kan gøre, hvad vi vil. Sådan Præcis. Hvis vi... der er nogen ønsker, så skriv endelig til os på Facebook. Det er det, hvis man tænkte, at vi skulle lave et event, eller tage ned og se et eller andet Harry Potter-relateret, eller bare snakke om os selv i en time. <laughs> <laughs> jeg sagde ikke ananasie and juice. <laughs> ja, find, nogle folk ind til quiz det ved jeg sgu ikke. Altså, der er mange muligheder, ikke? man jo. kan gøre meget. Jo. Det, jeg tror, vi er villige til at prøve nogle sjove ting af i det her år. Er vi ikke det? Jo da. Der er, i hvert fald, der er kommet lidt mere ro på nu. Ja. så Vi er der plads til hvad Kreative. Yes. Men øh, det her kapitel, Ja. <laughs> hedder mudderblod og mystiske mumlerier. Nej, mudderblod og mystisk mumlen. Nå, sorry. Det gør ikke noget. Næsten. Det er næsten det samme. Nå ja, jeg har bare skrevet noget andet ned. No. <laughs> det er derfor, at der står mumlerier no. i mine noter. No. Det er JK, der er forkert. Det er mig, der har ret. Ja. <laughs> yeah. Never no. mind that. Det er kapitel 7. Ja. Yeah. Skal jeg komme med et lille resumé, som det jeg, synes, jeg plejer? Det synes du skal. Mm -hmm. I det her kapitel, der er der kritisk træning, Gryffindor skal træne, og øh, de bliver så afbrudt af Slytherin, før de rigtig kommer i gang. Den her scene, den tror jeg, man kan huske ret godt, fordi den er også i filmen. Jeg synes tit også, jeg kan huske de kapitler bedre, som også er i filmen. Mm. Øh, men det her, hvor Ron han bliver mega sur på Malfoy, fordi Malfoy kalder ham Ione for mudderblod, og så laver han en øh, forbandelse på ham med de her snegle, hvor han så rammer sig selv, fordi hans tryllestav til at gå i stykker. Mm -hmm. Og så går de ned i Hagrid's hytte, hvor at de så sidder og snakker lidt... Øh, og efterfølgende skal de så tilbage på slottet, hvor der er eftersidninger til Harry og Ron, fordi de lavede det her stunt med bilen. Mm -hmm. Så Ron han skal ind og pudse pokaler. pokaler og trofæer af sammen med filt. og Harry han skal så til eftersidning sammen med Klitterik smørhår. Og Harry han vil ret gerne bytte, <laughs> mm -hmm. han er mildest talt ved at være ret trænet af Klitterik. Og så er det jo så, at Harry hører det her mystiske mumlen. Ja, lige præcis. Ja. Det var hele vejen rundt, faktisk. Ja. Yeah. Men det ja, var også, det, der sker. Der, der, igen, vi er jo ikke sådan rigtig for alvor gået i gang, men nu begynder der ligesom at ske noget. Nu, mm. nu kommer vi ind til kernen i bog to. Vi har fået etableret alle vores nye karakterer, og så kommer der det her mystiske mumlerier. Ja, Jamen, det er rigtigt, fordi de første mange kapitler har været sådan meget ja. referater på ja. i bog et, altså og så tilbage til Hogwarts. Altså der er selvfølgelig også sket nogle nye ting med den her bil mm. og der har været noget, men det er første gang der rigtig sætter gang i handlingen ja. i bog 2. Ting er også man kan stadig godt mærke det børnebog i den forstand at, øh, at der bliver brugt så lang tid på at forklare os hvordan det hænger sammen. For eksempel vi får forklaret Quidditch-træning en gang til mm. med Colin Creevy. Altså, der er de her bolde, og der er de her spillere og sådan noget, vi ved det godt. Men det er lige for at give dem, der måske er lidt yngre, en update, hvis de skulle have glemt det, efter at have læst den første bog, ikke? Jo. Eller bare generelt folk, der ikke har læst dem <laughs> så mange gange som os. Det er måske rigtigt. Ja. Altså, man kan stadig godt mærke, at der bliver brugt meget lang tid på at repetere stadigvæk, mm. ikke? Jo. Æm, Men nu begynder der at komme i gang. Nu begynder bogen for alvor at komme i gang, og det gør det jo lidt mere spændende, kan man sige. Mm. Skal vi starte med karaktererne? Læste det. Jamen, jeg synes, vi skal starte lidt med Harry. Yeah. Altså, han, øh, han håndterer jo ikke den her fanboying, som jeg kalder det, som Colin Creevy gør så gør meget i. Det er med at rende rundt og vil have autografer og tage billeder af ham med mig, hele tiden. Og sådan noget. Han synes, det er pisserende, han mm. Mille Stalt. Og det er jo også der, vi netop får den her Quidditch-introduktion, fordi han følger efter ham med til Quidditch-træning. Kan du ikke lige forklare mig, hvordan det hænger sammen? Det er en kort, der er bare så god. Og det, jeg tænker, <laughs> ikke? Øhm, det er meget sjovt. Men jeg synes især, at hans reaktion på der, hvor Hagrid spørger ham om signerede fotos, er virkelig sjovt. Fordi Hagrid, han siger jo da, at det kommer ned i hytten, altså jeg hører et eller andet med, at du går og deler signeret fotos ud, og så sådan, ej, du skal bare ikke tro på, hvor du hører fra Glitterik, og så er sådan, det er bare en joke, slå på. Ja. Det tager han meget, meget nært. Det ja. gør han, men det er også det, der er sådan lidt så, at han kan ikke lide at blive sådan adskilt fra de andre, for den her kendisfaktor, vel? Nej, og så altså nogle gange kan han godt. Det er også lidt skørt, men det er sådan lidt han kan godt lide det, synes jeg, når det er de rigtige. Ja. Han kan bare ikke lide det, når det er det forkerte, der giver ham kendlisfaktor. Så virker det lidt. Det men jeg tror også i høj grad det ved med når han bliver adskilt på grund af arret. Og det der der skete da han var baby. Mm -hmm. Altså hele den her ting med Voldemort forsøgte at dræbe ham Altså det bryder han sig ikke om, fordi han synes ikke han fortjener det. Nej. Og det kan man jo egentlig også godt forstå. Og det er også derfor at de de her signerede billeder kommer for, det er jo ikke fordi det er noget han har gjort selv. I mm -hmm. øhm, Men han vil nok være meget gladere, hvis det handlede om, at han var en god Quiddish-spiller. Ja, ja, så ville han slutte i sig. Lige præcis. Men jeg blev faktisk ret irriteret på Harry i det her kapitel, må jeg sige. Ja. Yeah. Ja, og jeg ved godt, at der er mange lyttere, der synes, vi er for hårde ved ham. <laughs> men jeg kan ikke lade være. Øhm, fordi jeg synes også, at han symboliserer noget mere generelt i det her kapitel, som handler om manglende overskud til andre mennesker. Ja. Yeah. Colin er en lille, uskyldig dreng. Som, og det kan godt være en irriterende, men det er der så mange mennesker, der er. Mm -hmm. Og han har brug for lige at få... Altså, det havde ikke taget mere end to sekunder, at Harry lige havde sagt... Åh, ja, men øh, nej, hvor fedt, du lige øh, er interesseret i quiz, eller... Nej, hvor er det dejligt, du lige tager nogle billede eller et eller andet, whatever. Mm. Altså, jeg synes bare, det er... Harry reagerer meget sine for ja. vores samfund, hvor det er så individualiseret, og vi har fokus på os selv og vores egne behov. Og Harry, han gider ikke at snakke med Colin, ergo behandler han ham som en lort, altså... Mm. Virkelig sådan en, han ikke gider at, at se eller lytte til... Altså, oh, det ramte lige et eller andet i mig. Ja, jeg tror i hvert fald også, hvis man selv kunne forestille sig en situation, hvor man mødte nogen, som man var virkelig stor fan af. Og det er jo, altså, Colin jo tydeligvis er Harry. Mm. Og igen, Harry synes måske, det er det forkerte årsager, men han kender ham jo ikke, kan man sige. Men jo, han behandler ham jo ikke særlig godt. Og ja, jeg kunne også selv forestille mig at stå i sådan en situation, hvor man siger, nå, okay, så, jamen, så går han også bare, hvis du synes, jeg er så mm. fucking træs. Ja. Så ja, jeg kan godt sætte mig ind i, hvad du mener. Men jeg synes egentlig jo lige så meget, at han er sådan lidt stenet. Altså, han, ja. han, han forstår ikke rigtig noget Han kan ikke rigtig sådan sætte sig ind. Han er sådan For eksempel den her moderblå situation Så vi kommer at til at diskutere lidt mere mm. Der han sådan Nå, jamen, det var da vist noget slemt Og det ved jeg godt, sådan reagerer ham Jonas, Men han kan ikke rigtig forstå det han kan ikke rigtig sætte sig ud over de problemer, han selv har. Som fx den her eftersidning, som bare bliver kæmpe stor i hans hoved. Og mm. sådan, altså, on. Og som jo ikke en særlig slem eftersædning. Nej. Sammenlignet med i etteren, hvor de skulle i den forbudte skov midt det lige om natten. Det det. Lige sådan, det her, det er ingenting. Du skal sidde og hjælpe ikke med at underskrive fan-mails eller adresser på. Altså, mm. det er virkelig ikke en hård eftersidning. Nej, altså, han er irriterende at høre på. Ja, ja, det kan jeg godt se. Men altså, kommer on. Fire timers, altså... Ja. det er ikke så slemt. Ikke i forhold til det de har gjort i hvert fald. Præcis. De burde være blevet smidt ud. Ja. Så. Ja. Det er mere ret. I. Ja. Jeg, jeg tror bare også at en ting er sådan, det der med sådan, ja, at han ikke er så god til at håndtere kendisfaktorer, men jeg synes også det er et udtryk for. Altså jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med mig at tænke, hvordan vil han ophøre, sig, hvis så nu kommer en handicappet hen til ham eller en anden socialt udsat en alkoholiker som havde behov for at lige en snak eller sådan. Det synes jeg, det sker faktisk ret tit for mig for eksempel, når jeg står ved bussen, det er altid der, der kommer nogen hen til mig. og, det, og jeg snakker Altså, det er ikke, fordi jeg skal gøre mig selv, men jeg synes bare, det er enormt vigtigt, at man lige tager til de to minutter, det tager lige at stå og snakke med en eller anden, der har brug for lige at fortælle om sin dag, eller spørge, jamen, hvor skal du hen? Og, og, og, altså sådan, ja, det er så vigtigt for mig, at man udviser den tolerance og medmenneskelighed over for sine medmennesker. Altså, ja. Men jeg tror også måske, jeg kan godt sætte mig i, hvad du mener. Jeg tror måske, vi skal se det som et udtryk for, at han stadigvæk er meget brandelig. Ja. Han, hans verden er Harry Potter. Altså, det er ham, der er centrum i universet. Mm. Og det bliver det jo også ved med at være op igennem bøgerne, men fokus skifter ligesom, og han får nogle andre prioriteter, men lige nu, der handler det mest om ham, og de problemer, som han bliver udsat for. Og det kan vi jo også komme til at se med den her bog, at han bliver sådan isoleret på grund af hans craziness, og de her ting, ikke, der, mm. der, der kommer frem i løbet af næste kapitler. Det handler ikke om andre. Det er ligegyldigt, hvordan det står til med Hamjone, hvordan hun føler at blive kaldt de der ting, eller hvordan... Ron, han har det, fordi det, det vigtigste, det er sådan set Harry. Ja. Yeah. Øhm, men det er, fordi han stadigvæk er... 12 altså, Det er det. Han, han er stadigvæk supervarnelig, yeah. og sådan var vi andre også. Vi synes, det er hårdest for os selv. Ja, og det er måske sat en eller ikke, at der havde man måske meget svært ved at se ud over egen tip. Mm -hmm. Det er der jo nogen, der stadig har meget svært ved. Og det, og det skal jeg heller ikke øh, sige, at jeg ikke selv har til tider. Nogle mm -hmm. gange har, altså, man har jo perioder, hvor man bare er mega fokuseret på sig selv, fordi der er lige et eller andet galt. Eller man er mega presset, eller hvad det nu kan være. Og så er man jo mega selvfixeret, fordi at man ikke kan overskue ens Men Selvfølgelig. Det er heller ikke så meget det, jeg er efter. Jeg tror mm -hmm. mere, jeg er bare efter generelt. At vi kun tænker på os selv ja. i vores samfund. ja. Så, det så kan det der være nogle... på... Jeg ser det som et symptom på noget større. Mm -hmm. og, og det er helt fair, hvis man har... Det har jeg da også selv haft flere gange. Perioder, hvor man virkelig ikke kan overskue mennesker omkring sig og bare har brug for at lige at lukke af. Mm -hmm. Helt fair. Og der kan være også mange andre ting. Man kan lide af social angst. Man kan lide af alle mulige ting, der gør, at man ikke kan overskue, at der kommer en handicappet hen og snakker med en. Mm -hmm. Jeg tror bare, det er... Ja, alle de dem der sætte har... også en lidt ligestegn mellem golden <laughs> Nå, jeg, må tage... jeg, jeg ved godt, hvad du mener. En, der er lidt anderledes. Og som ja. udefra set... Kan vi ikke den, ikke? Jo, altså, jeg ved godt, det, det, Jeg synes ikke, Colin Cree er særlig belæste overhovedet. Jeg synes, det her det er meget mildt. Ja, det er det nok også. Jeg, kan, det, jeg synes, det er sådan en sætning, hvor han er sådan... Så kom Colin Cree forbi sådan 6-7 gange om dagen, for, bare for at sige, Hej Harry. Ja, yeah. det er da mega sødt. <laughs> det, det, det, det kræver <laughs> ikke mere at end bare at sige, Hej Colin. Som Hella siger, hvis det er noget, der tager dig under 10 sekunder, så lad være med at blive irriteret over det. Ja, det, det er nok en god ting egentlig at have i minde. Men det er også bare... Det... Nu er jeg totalt, altså sådan virkelig fordømmende. det gør ikke noget. Jeg tænker igen, jeg tror også, at J.K. Rowling hun viser ham på den her måde i, de, i de første bøger også for at vise hans udvikling. Mm. Fordi det er jo ikke noget, vi skal stile efter. Det, jeg ved godt, at det er Harry, der er helten i de her bøger, men Harry har også en udvikling. Og det er det, vi har talt om meget. Det er nogle realistiske karakterer, mm. hvilket også er, hvorfor den her bogserie fungerer. Fordi at de er meget... Altså, Yeah. De har rigtig mange dårlige sider, de har rigtig mange gode sider. Mm. Og Harry, han har så det problem, at hans, hans verden drejer sig om Harry Potter. Og det er også det, Snape kritiserer ham for, yeah. som han virkelig ikke bryder sig om, fordi det er jo rigtigt. Yeah. Så jeg tror, at det er rigtigt nok. Jeg tror at vi skal se det lidt som en kritik for Rowling side, at han håndterer Colin på den her måde. Fordi Colin er jo ikke ond overhovedet, og han ender jo faktisk også med at dø i det gode tjeneste mm. i den sidste bog, uden rigtig at blive sådan husket. For alvor, ikke? Det er jo jo. lidt en bisætning. Og det er der jo mange af. Ja, det var derfor, han er blevet sådan øh, virkelig fan-omdrejningspunkt øh, på nettet. Ikke? Det var jeg virkelig overrasket over, hvor mange, der har set ham mm. og de kvaliteter, han besidder. Det er nok for, vi flest kan identificere med så med at være den, der er sådan lidt udenfor og gerne vil med ind og bare vil det gerne, ja, det der spændende. Mm. Og så er folk måske ikke altid lige så god til at lukke andre ind i deres fællesskab, ikke? Og det er lidt det, der sker her, fordi han vil jo hvis han kunne få lov til at være en del af Harry, Runham, Jone, så ville han bare have været lykkelig resten af sit liv. Ja. Og det er lidt ligesom en ja. ja. apropos. Ja, de er meget tilfældst, de to faktisk. På en eller anden måde i hvert ja. Men ja, jeg tænker også, at vi skal lige tale en lille smule om de her mumlerier. Ja, vi... som Harry hører. Lige præcis, fordi han sidder, som du siger, inde og skriver de adresser på brevene, og klokken er ved nærmest 12. Og så hører han lige pludselig en stemme, der visker noget. Det kan være, jeg skal lige skulle tage ja, at finde det. Ja, det synes jeg. Jeg læser lige de her op. Det var en stemme, en stemme så ond, at det fik kolde til at løbe langs ryggraden. Kom, kom til mig, lad mig flå dig, lad mig flænse dig, lad mig dræbe dig. Ja. Jeg synes, du lyder meget sexet. Synes, <laughs> det var igen en Jeg prøvede på at lyde ondt, ja. men der er også en meget tynd linje, men man vil være sexet og være ondt. Typisk. Hårdfin balancegang. <laughs> lad mig dræbe dig. Nej, nu den her visken. Han er bare sådan, der er et eller andet, der når du siger noget, og lige ikke, han hører ikke noget. Mm. Det han hører, det er jo nok sådan noget. <søst> ja, hvis han knap, altså det er også underligt, at han slet ikke hører noget, en vislen. Det kan være, at han, han sidder og snakker som, om sig selv. Ja, det er rigtigt, han hører dog bare generelt ikke efter. <hællet> Nej, det tror jeg ikke, han reagerer <hællet> ikke på noget som helst. Så længe at Harry bare siger, mm -hmm, så er det fint, jeg ja. tror ikke, at han oh, kan høre de der små lyde. Det er nok bare baggrundsstøj, ikke? Sådan en, en vislen. Men det er det, han hører, og så han sådan, what the fuck, og så kommer han tilbage på sovesalen bagefter og siger til, Ron, og til hypotiserer han lidt, at det er en usynlig person, der måske kommer ind i rummet, men hvordan kan det altså gøre, når man ikke åbner døren og sådan noget? Og vi ved jo godt alle sammen, i hvert fald dem af os, der har læst bøgerne og set filmene, det er nok det fleste der, at det er Basilisken, mm. som er i rørene. Og som tæller slangesprog. Lige præcis, og det er derfor, Harry kan forstå det. Grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at nævne, det er, fordi jeg ser det lidt som starten på Harrys crazy. Mm. Fordi fra nu af, der går det altså bare nedad. <laughs> ja, ja. Altså, han, nu begynder han at udvise... Vi, vi, vi, han havde kørt i, i den første bog, med den her konstrikter der er i Zoologisk Have. Men der blev han ikke rigtig adskilt fra de andre. Man, han var ikke noget andet, vel? Nej. Men det begynder han at blive nu, fordi det bliver lige pludselig tydeligt for de andre, at han kan noget, som de ikke kan på en negativ måde, ikke? Mm. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det går, hvornår den her duel forekommer. Nej, jeg kan ikke lige næste kapitel, det den der dødsdagsfest. Ja, så er det nok om, så det så en, nok om en kort tid. Ja. Det er faktisk kapitel 11, så der er faktisk ret okay. lang tid til ja, okay. i kapitel 7 nu. Fair nok. Men altså, der, der går lidt lille tid, ikke? og så duellerer de. Og det, det, jeg kunne forestille mig, at han hører det et par gange mere, inden vi når til duelgrubben. Og det er så der, hvor han ja. enchanter den her øh, slakke, som bliver kastet fra en stav. Ja. Jamen det gør han, men jeg tror bare, jeg, som jeg husker det, så er det kun Rønner Hermione, der oplærer, eller opdager, at han hører de her ting. Ja, det tror jeg også. kunne altså, i, i men, lang tid. Ja, men det bliver tydeligt for alle de andre. Ja, til, duel, til den duelklubben, øh, at der er et problem. Ja, ikke? lige præcis. Men det, det synes jeg var sådan lidt interessant, fordi det var jo det, vi snakkede om i første bog, at han, har, at han er sådan angstig. Han har de her tanker, og det her grønne lys, som han ser. Vi begynder ligesom stille og be be bevæge os ind i noget psykisk sygdom nu. Øh, hvis man skal se det som... Ja, ja en, det der med at høre stemmer og sådan noget. Lige præcis, som en ja. metafor, at han bliver noget andet end de andre, fordi han er ikke lige pludselig en, en normal dreng. Ikke? Det, han var det før. Men mm. Jeg synes bare, det, det er en begyndelse som er vigtigt lige at notere sig, at nu bliver han noget andet. En anden Harry Potter, mm. synes jeg i hvert Det er det også. Altså, det er startskuddet til noget nyt for ham. Ja. Også fordi det kommer til at fylde så meget resten af mm -hmm. bog serien, at han kan høre den her slangevisken. væsken. Lige præcis. Så det er, det er et meget vigtigt øjeblik i øh, hans liv, det her mm -hmm. faktisk, uden han selv ved det. Det er jo det. Ja. Altså Voldemort gør ligesom en anden indtræden i hans liv fra nu af, og bliver en del af ham i større grad. Ja, for i bog 1, der var det stadigvæk to meget adskalte ting. Altså ja. sådan, han følte ikke rigtigt et bånd med Voldemort på samme måde. Han stod ikke rigtigt, hvad det, hvad det var. Nej, det var en ond mand, som er, har været efter ham, da han var baby. Eller sådan Ikke? Men sådan, præcis. hvad der lige mere ligger bag, det, det fanger han jo ikke rigtigt. Det ved jeg heller ikke rigtigt, om han gør før til sidst i den her bog, faktisk. Fordi God. der siger Voldemort jo til ham direkte, at det var lige præcis dig, jeg gik mm. efter. Hvor han er sådan, hvad? Why? <laughs> Men, hvorfor Hvorfor mig? Ja. <laughs> um, Ja, Så jeg vil give dig helt ret i, at der, der sker et eller andet her med det der slange i væsken. Mm. Det, det symboliserer mange ting. Det gør det. Og det mm. kan være, at vi kan tale lidt mere om det, når det sker lidt oftere. For nu har vi kun fået en enkelt sætning fra Basilisken. Jeg ved ikke, om den har et navn egentlig. Og hvad der har givet den et navn? Nej, bare om den hedder et eller andet generelt. Eller om den bare hedder Basilisken. Jeg tror, at den hedder Basilisken. Hvad vi skulle kalde den noget. Ja. Hvad skal vi kalde den? Det ved jeg ikke. Det kan være, at vores lyttere har et godt navn. Til ja. det. Jeg kan ikke lige finde på noget spændende. Altså, der er jo Basil. Basilisken Basel. Det, det kunne da være meget. Ja, det lyder bare ikke så farligt. Så. Nej, det lyder sådan lidt øhm, gentleman-agtigt. Ja. Yeah. <laughs> Nok om det. Hvis vi kan nogen, også har... bare kalde den Anders. Anders? Nej, det var bare et random navn. Det var lige det første. <laughs> Anders, jeg, jeg kunne bare lige til at tænke. Nej, vi må heller lade være med at kalde den noget, som der er nogen, der hedder. Ja, hvis der er nogen lytter, der har nogle gode ideer <laughs> til, hvad vi kan kalde Basilisken. Så ja. Fordi som sagt, altså, voldemord hed jo voldig. Ja. i ja. Det må noter, gerne det... være noget kortere end basilisk i hvert fald. Yeah. Ja, Basil, synes jeg er faktisk er meget sødt. Basi? Basi? Bassen. Nej. Nessi? Nessi. Ja, ligesom Loch Ness. Ja. Det er faktisk noget. Nå, nå, videre. Okay. Ja. Der er mange andre vigtige ting, som vi også skal snakke ja. om i det her kapitel. Men, men det var nogle af de Tanker, ting, der, der var vigtige, at snakke om. Hvad har du så? Jeg tænker også lige, at vi skal dykke lidt ned i Hermione, fordi der sker også noget ret væsentligt i det her ja. kapitel. Det gør der. Hun bliver kaldt på mudderblod. Det nemlig. Og det, det kan man godt mærke, selv, altså, når man læser bogen og også på reaktionerne, at det er et meget voldsomt skældsord. Altså, mm. det er ikke som vi snakkede om, inden vi startede med op til endordet, ikke? Ja. Yeah. Altså, det er et dybt racistisk udtryk, som man siger om en, en gruppe, man føler under sig, ikke? Præcis. Og i den her sammenhæng er det så troldmænd, som kommer fra en slægt som de så synes er en fordærvet slægt. Mm. I hvert fald sådan, yeah. Rundt forklarer det. Ja, yeah, at de har ikke rent blod, altså yeah. fordi at... De ikke er født ind i en familie. Det Ja, præcis. Mm. Jeg tænker dog, at Hermione, har hun nogen som helst hekse i sin familie? Eller er hun bare kommet af ingenting? Altså, Tror ifølge du? JK, så er det jo tit, at man har noget i familien, ja. men bare er langt ude. Altså, så kan det være ens tante eller mormor. Eller, men der er også rigtig mange tolvmænd og hekse, som lever i moklerverdenen, uden at fortælle det mm. til familien. Altså, som simpelthen bare ikke udfører magi rigtigt. Eller i hvert fald ikke, hvor det bliver opdaget. Mm. Så der er jo mange børn, som ikke ved, at deres mormor, eller farmor, eller ollemor, eller tibollemor har været Lige heks, præcis. eller... Det er jo ligesom faktisk uh, Minerva McGonagall. Hendes mor var jo heks og, og var gift med en moklermand, mm. hvor hun så ikke udførte magi. Ja. Så det er selvfølgelig når det kan være en 500 grandtante eller et eller andet, for jeg tænker også, det kan vel ikke bare dukke op ud af et, fordi hvis de gjorde det, så ville det vel ikke være en fordærret slægt. Så ville det være sådan et Jesus, ikke? Jo, det tænker jeg i hvert fald. Altså det kan sikkert godt ske, men det er nok bare virkelig sjældent, det sker. Ja. Jeg tror, som oftest, det er noget, der ligger længere tilbage, og så er det ligget og ulmet. Så vi skal lidt se, altså ja, troldmænd som en anden race end muggler, måske. Altså det vil uh, Malfoy jo sige. Men det ved jeg ikke, om det er Rowling vil sige. Nej, men så er det jo det der med, hvordan magi opstår, ikke? Det er jo det, der er det interessante spørgsmål her, ikke? Jo. Altså, kan det komme, er det sådan en mutation, der lige pludselig kan opstå, eller er det sådan to linjer, der er adskilt? Skal man have ja. en forfader, som er heks eller troldmand? Mm -hmm. For det kan lade sig gøre, ja, men det er så der, hvor jeg tænker, at det må vi næsten alle sammen have, tror jeg, J.K. Rowling vil sige. Altså, det kan godt være, at vi skal gå meget langt tilbage, mm. men at på et eller andet tidspunkt i ens baghistorie, så må der være en heks eller en troldmand i din familie. Det tror jeg, hun vil sige. Okay. At vi alle sammen er blandet sammen, fordi det er sket løbende, at hekser og troldmænd har blandet sig med mugler mm. og derfor... Så det kan det godt være, at... Okay, vi snakker jo som om, det her det er ikke ikke? Men altså, det kan godt være, at min øh, længst tilbage, det er tip, tip, tip, tip, tip, der har været en heks, for eksempel. Og så er det bare sprunget over hele vejen mm. Ind til mig. <laughs> <Nej>. <laughs> så vi skal så. se det som DNA? Ligesom øjenfarve, for eksempel? Ja, det tror jeg. Ja. Det, det lyder måske meget det. logisk, egentlig. Og jo mere troldmand og heks du har i din familie, jo større for, er, der er der også for, at du bliver det. Ja. Sådan set. Og så kan det så være recessivt, sådan, så du ikke bliver det. Fæls. Ja, præcis. Giver det mening? Ja, sådan tror jeg, vi kan forstå det. Ja. det må være sådan, at vi tænker det så. Ja. I det her program. Og hvis ja. der er nogen, der har nogen indvendinger, så er det jo altid interessant. Mm. Men det er nemlig rigtigt. Hun bliver kaldt moderblodstøs. Din modbydelige moderblodstøs, mm. faktisk. Og jeg synes, det var sjovt. Altså ikke sætning. Men jeg synes, det var sjovt, at hun ikke vidste, hvad det betød. Ja. Yeah. Fordi hun ved jo stort set alt generelt. Så jeg var sådan, at... yeah. I filmen ved hun også, hvad det betyder. Yeah, okay. Der bliver hun ked af det. Der forklarer hun det til Harry, hvad det no. betyder. Ja, yeah, okay. Men i bogen ved hun ikke, hvad det betyder. Nej, men jeg tænkte også, at altså, kunne det tænkes, nu læser hun jo masser af bøger. Hun læser mm. masser af bøger på Hogwarts. Det kan selvfølgelig være, at de har renset alle bøgerne for ja. den slags udtryk. Eller det kan være, at det er, fordi de ikke har fået lov til at være i den forbudte afdeling, hvor der jo er mørk magi og nok også er sådan nogle grimmere sider mm. af magien. Ja. Fordi Malfoy-familien har jo tydeligvis meget af den her slags litteratur. Og de har jo en masse forskellige familieting, som de har arvet fra deres familie i 100 år og 1000 år og sådan noget. Og så er det sådan, Draco, se, vi har alt det her, der siger mokler og lort. Så, ja, men jeg tror også, også at, at fællernes retorik er at bruge mudderblod, som, altså, når man har talt om mokler. Selvfølgelig, men jeg tror også, altså du ved, det er jo også tit sådan noget, man kan se i artefakter, yeah. i genstande omkring yeah. sig, at der er en eller anden forskel, ligesom i kunst, ikke? Mm. Det kan man jo også se tydeligt, hvordan folk de bliver afbildet Alt efter, hvad billede, man har haft af folk på forskellige tidspunkter. Tag for eksempel vores øh, afbildninger af sorte. Yeah. Altså i mange år, det har været mm. mega, Enormt racistisk. Lige så altså, det tror jeg. Jamen, det tror jeg også godt, du kan rette. ret øh, Helt sikkert. Jeg synes på en eller anden måde også, at det gjorde det ekstra slemt, at hun ikke engang vidste, hvad hun bliver kaldt betyder. Altså sådan, det understreger på en eller anden måde hendes manglende tilførsforhold til. Altså, hun er ikke så stor en del af troldmandsverdenen, at hun forstår det. Nej, præcis. Altså, skældsordet understreger hendes udenforskab. Mm -hmm. Og det er også det, der gør det ekstra hårdt og ekstra slemt at bruge et ord. Altså, det er virkelig arrogant at, at kalde nogen noget, som de ikke selv forstår. Ja. Altså, det, det er virkelig ikke i orden. Nej. Det at hun er mokler og ikke forstår, det gør det næsten værre. Altså, jeg synes mm -hmm. på en eller anden måde, det er mindre slemt i filmen, fordi hun godt ved, hvad hun bliver kaldt. Ja. Altså, så kan hun, så bliver hun ked af det selvfølgelig, men hun, hun er jo mere med i troldmandssamfundet, når hun ja. ved, hvad det betyder. Hun forstår det ved, men det er jo også det, der undrer mig lidt ved hele den her situation, at de ikke har en eller anden form, nu ved jeg godt, at de har magentisk i Og det giver dem en eller anden form for indblik mm -hmm. i troldmændene og heksens samfund, men de har jo også det her moklerstudier så sådan lidt. Hvorfor giver de ikke et ekstra kursus til mugglere, så de får bedre indsigt i, hvordan troldmandsverdenen fungerer også med racisme og diverse ting? Ja, og altså, for og alle de ting, der ligesom er ja. kritisabelt. Ved... Men det er måske lidt <gør> der problemet. Nu har jeg jo studeret Kina-studier, og der har de jo en uh, affinity, en glæde ved at skrive ting ud af historien, som de ikke bryder sig om. Eksempelvis, øh... Altså i Kina? Ja, ja. eksempelvis massakren på den himmelske fredsplads. Ja. Og det er lidt det samme, eller 2. Det er jo også en, en metafor, vi bruger meget. Der kan man jo godt lide at fjerne de ting, som man ikke synes passer til det billede, man gerne vil, eller den historie, man gerne vil sætte noget Og det er jo lidt det samme, de gør her. De bryder mm. sig ikke om, at husalder bliver set som at være slaver, så derfor skriver de det ikke. Så, bliver de bare slik, så kommer de slet ikke med i historien om mm. hekse og tronmænd. Præcis. Og det er jo nok godt, det der altså, det sker. Så det tror jeg her. altså også, vi gør i Danmark. Måske ja, i... mindre karen i Kina, ja, ja, ja, men det sker ja, jo også. Altså... Altså, for Det er for eksempel vores, øhm, de danske vestindiske øer. Ja. Har vi også i høj grad haft nogle problematikker med, ikke? hvordan vi lige skulle håndtere det og tage det med i vores egen historie, hvis man kan sige det sådan. Men jeg tror måske også, det er det, der er sket her, at man bare var sådan lidt, Nå ja, der er nogen, der siger nogle grimme ting. I stedet for, at vi dealer med det og taler om det, så fjerner vi det bare. Mm. Så det er måske også derfor, at hun ikke ved, hvad det betyder. Ja, helt sikkert. Det er i hvert fald de Det tænker jeg også, fordi hun har jo læst alle mulige bøger, så altså, det har jo nok ikke optrådt. Nej, lige præcis. Ja. Og så synes jeg også, det er Ron, der forklarer hende. Og så laver han den her sammenligning, som jeg ved på, at du sikkert også har tænkt over. Men never. Hvor han siger, det betyder jo ikke noget. Det, det kan være, at jeg lige skal finde den. Ja, det er fordi han vil sige, at der er jo ikke nogen forskel, om man er moklerfødt eller troldmandsfødt. Se bare på Neville. Er det ikke sådan noget jo, lignende? Jo, lige præcis. Han siger, jeg mener, vi andre ved jo godt, at det ikke betyder noget. Se bare på Neville Longbottom. Long han er en troldmand, men han kan knap nok finde ud af, hvad der er op og ned på en kedel. Og det var, det altså, var unødvendigt. Jeg... jeg synes faktisk, det var næsten ondskabsfuldt. Altså, og det viser også, hvor lang tid det tager for dem egentlig, at respektere ham og acceptere ham som en ligeband. Det er deres problem igennem hele den her bogserie, de her tre. Mm. At de synes, de selv har det hårdt, men de bliver ved med at træmpe nedad. Ja. Og de hjælper jo også Neville i situationer, for eksempel i bog 1 med Malfoy og sådan noget. ting. Mm. Men han er stadigvæk lidt en laughingstock, ikke? De holder ham lidt for nærm. De ser ikke selv, hvordan at de holder ham Nej. ude der er ikke engang nogen der tænker over at det er forkert at sige sådan. Nej, altså. og de sidder der er sådan der er en voksen i lokalet, som er sådan ja det er også rigtigt. <laughs> ja, ja, jeg har ikke kunnet heller ikke noget og sådan ja yeah. <laughs> korrekt <laughs> korrekt ikke kunnet noget altså sådan ja yeah hvis man kunne sammenligne det med noget, ikke? sådan lidt ikke ligesom hvis at... Hun er bare en kvinde. Ja, yeah, nå, no, jamen det, jeg skal bare hjem til damen, eller et eller andet, hvis der er nogen, der siger sådan et eller andet, på en nedsættende måde, men hvor det er accepteret som en del af kulturen, at vi snakker om hinanden du på den jeg måde. Du kan jo ikke parkere, fordi du er bare en kvinde. Yeah. Ja. Altså. Der kan, altså, ja, eller, åh oh, ja, hvorfor tager du det ikke bare som et kompliment, eller? Der er så mange ting, som man er vant til at få smidt i hovedet, ikke? Hvor at at andre reagerer ikke på det, fordi man er ikke bevidst om, Nej, at det er, det er præcis, forkert. Og det er lidt det samme her. Det er tydeligt forkert for os, udefra, at de snakker sådan om Nivel, men der er ikke nogen i rummet, der opfanger, at det er forkert. Nej, det er nemlig det. Men igen, vi er måske jo mere woke, som man kalder det, Så det udtryk. Nej. Det er bare sådan bevidst. <laughs> Bevidste? Bevidste. Ja, som læser over, hvad der foregår. Ja, ja. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, ja. Man ser jo alting udefra som læser, kan man sige. Ja. Det er jo på en eller anden måde et, et dybt samfundskritisk. Kapitel, her. Ja, der var mange ting, at man kunne dykke ned i, altså det, der siger. var mange hens til ting i vores samfund. Ja, mange linjer af træk, man Ja, sige sådan, ikke? det må man sige. Men Både er... med, med noget racisme og noget tolerance og noget medborgerskab og mm. fjendskab. Og... Jamen der er mange temaer faktisk. Der er rigtig mange temaer. Det er en skam, at vi ikke har tema længere. Ja, <laughs> vi har jo lidt lavet det alligevel. Det er sige. rigtigt. Ja. Men jeg vil egentlig gerne tale øh, om den her situation med Malfoy og vores træenighed ja. på Quidditch-banen. Fordi Malfoy kommer jo ned med Slytherin-holdet, og de kan jo ikke se ham, før han træder frem med de andre. Og så viser de de her flotte koster, som de har fået af hans far. Og det er jo så her, hvor at, øh, Hermione, hun så siger, at det er jo fint nok, at øh, der er nogen, der kan være med, når deres far har betalt dem fra det. På Gryffindor-holdet, der kommer folk med. Via talent, ikke? Og det mindede mig bare på en eller anden måde lidt om sådan en amerikansk college film, hvor der er sådan nogle hvide fratboys, som ligesom er blevet, har fået deres fædre eller deres familier til at købe dem en plads på det der gode, fine universitet. Og så sådan nogle minoritetsstuderende eller, ja hvad ved jeg, som står også sådan lidt, altså, jeg har jo købt jer til at være her. Jeg synes bare, det var sådan en situation, som sagtens kunne overføres til det virkelige liv på en eller anden måde. Mm. Men jeg synes, det er så sjovt, hvordan penge ikke er pinligt, før at det bliver et spørgsmål mellem penge og talent, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Altså, det er ikke et problem for Malfoy, at hans far har købt de her koster. Nej, det er rigtigt. Han men. synes, det er fedt. Ja. Han elsker at have mange penge, og han elsker at blive kendt som sådan The rich kid, ikke? Jo. Men når det så bliver sådan et spørgsmål om, hvorfor han tager med, det er ja, fordi, ja. at han er blevet betalt for det, ikke? Jo. Så er det lige pludselig et kæmpe stort problem. Og det, det, ja, det synes jeg bare var sådan et Men det kan jeg, andet, altså det kan jeg jo også godt forstå, at man altfor tænker. Fordi at det er jo ikke fedt, at der er nogen, der siger til en, jamen du har kun fået lov til et eller andet, mm -hmm. på grund af dine forældre. Altså det kan handle om penge, det kan også handle om noget med noget status, eller position mm -hmm. i samfundet, eller hvad det nu kan være. Og, og vi kan jo komme udenom, der er social. Ja, du har, du har dig til toppen. Ja, jamen der kan være så mange ting. <laughs> altså, Men man har jo ikke lyst til at få at vide, at man er nået til der, hvor man er nået, fordi at det handler om fordi nogle andre har gjort noget for dig. Nej. Man vil jo gerne have det at det er selvfortjent, ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå, at hun bliver ked af det, men Hermione har ret. Jamen, altså, det har hun jo. Det, det er jo, jo derfor, han er kommet på holdet, ikke? Det er jo rigtigt. Det var, jeg synes, det var bare sådan en lille pussy situation. Og så kan vi jo også tale lidt videre i forhold til det her med racisme, for han kalder hende jo det her grimme, som han jo er blevet tilladt derhjemme. Og det mm. synes jeg, nu er vi tidligere, der har vi talt om det her med øhm, Draco Malfoy og et muligt crush på Hermione. Det er ikke det, jeg vil tale om nu, men vi er blevet kritiseret lidt for vores syn på Malfoy. Fordi jeg tror folk, de måske synes, vi er lidt for søde ved ham. Ja, vi har undskyldt ham lidt for meget. Ja, lige præcis. Ja. Men øhm, der er oversager til det. Og det er jo fordi, han starter ud med at sige de her grimme ting, og det gør han jo også i løbet af bøgerne, endelig. Mm. Han kalder hende alt muligt, og kalder dem alle sammen alt muligt, også runner hans familie og sådan nogle ting. Det er jo også noget, han har blevet lært derhjemme. Han er jo ikke iboende ond, eller har ikke en iboende racisme. Det er hans forældre, der har lært ham det. Det er fordi, miljø. Det er fordi, de ser det som deres form for til ham at han er bedre end alle andre. For det første, fordi han er tålmænd, for det andet, fordi han er fuldblods og for det tredje, fordi han er en malføj. Ja. Og det er det, de har givet ham, og det ser han som gørende ham bedre. Ikke? Det er det, det ikke, han har lært af sine forældre. Man kan sige, at hans, op... altså, hans opvækst undskylder ham ikke, men det forklarer ham. Det gør det. Det forklarer hans person. Og ting er jo også, at han formår jo faktisk også at ændre sig. Ikke lige nu. Det gør han først i den sidste bog. Mm. Altså, og han, man kan da se i løbet af de sidste bøger, at han begynder at få en tvivl, ikke? især fordi han kan se, hvordan det går ud over hans forældre, at mm. de har taget de valg, som de har gjort, men han ændrer sig jo, mm. og ender jo faktisk også til sidst med at stå på den anden side og være en recovering racist, ikke? Jo. Så det synes jeg også lige var vigtigt at pointere, at selvom han siger nogle militærelsesfulde ting, så kan man også godt redde sig selv. Ja, man kan udvikle sig. Ja, lige præcis, fordi det er jo faktisk noget, vi ser med mange man behøver ikke være en idiot hele livet. <laughs> Nej, det gør man ikke. Nej. Men det synes jeg faktisk er en situation, vi ser i mange af de her karakterer. Fordi Malfoy gør det, Snape gør det, Dumbledore gør det. Ja. Vi ser bare ikke dem. Hele historien. Nej. Nej. Vi ser dem ikke, mens de er i gang med at være nogle pricks, Ja, nogle røvhuller. Vi ser dem bare til sidst, mm. når de er blevet bedre mennesker. Men med Malfoy, der ser vi ham stå midt i det her dilemma, mellem hans miljø, og så, hvad der rent faktisk er rigtigt og forkert, ikke? Jo. Og til sidst, så finder han jo den rigtige vej. Så det synes jeg bare han lige var vigtigt at pointere, selvom mm. han er redelsesfuld lort i det Ja, og, og der netop ikke er noget, der er i orden af altså, det, det, han gør her, men, men man må lige forstå, hvorfor gør han det. Det er nemlig det, ja. og det kan måske også, som nu snakkede du før om det her, men det kan overføres til vores samfund, det kan det jo mm. også her. Ja. Folk, der også er racister, opfører sig mega nederen over for andre af forskellige årsager, måske at de mobber de folk, bare fordi man er lidt anderledes eller sådan noget. Ja. Men det er også tit, ja usikkerhed og social arv. Altså, nu har jeg jo arbejdet de sidste halvår med kriminelle, ikke? Og mm -hmm. rigtig mange, ikke alle, men 99 procent er jo selv vokset op i miljøer mm -hmm. med kriminelle. Altså, hvor mor eller far har været kriminelle, eller det det. hvor det i hvert fald har været en del af hverdagen på en anden måde, end det måske har for andre. Mm -hmm. Og det er igen ikke fordi, jeg siger, at det er i orden at være kriminelle, men man bliver nødt til at forstå, hvad ligger bag. Mm -hmm. Hvorfor er det, man tænker på den måde, man gør? Eller? Og så, når det så er sagt, er man jo heller ikke kriminel hele livet nødvendigvis, vel? Det kan ja. man jo også komme ud af igen. Man kan godt genopstå. Nej, man kan godt forandre sig. Som det tror jeg, at de fleste type. mennesker kan. Ja. Positivt blik på racismen. Nå, nej, men, ej, nej, nej, nej. Jeg mente, vi fik det lige ventet. Ja, præcis. At det kan man, man kan også lære at blive et bedre menneske. Man kan lære sin fejl. Ja. Det tror jeg faktisk også i høj grad, den her serie handler om. Det handler selvfølgelig om familie og tab og sådan ting, men jeg tror også, det handler om, at man kan blive et bedre menneske. Det er jeg helt enig i. Harry blev jo også et bedre menneske, jo ja. Det, det gør de jo i hele vores trive. Lærer jeg nogle ting gennem bøgerne, som gør dem til bedre mennesker. Ja, præcis. De bliver voksne. Ja. Dejligt. Så, det er jo godt. Ja. Skal vi gå videre til den magiske vand? Det synes jeg. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at dykke lidt videre ned i det, vi har været lidt ind på med den her mudderblodsserance. Det er okay. ikke fordi, vi behøver at snakke mere om det, men jeg var lidt interesseret i sådan den der opdeling mellem Slytherin og Gryffindor. Mm -hmm. hvor de der står og tilsviner hinanden, ikke? Altså, det synes jeg var interessant. Men vi har jo før dykket ned i, at der har været den her kamp altid, historisk set, mellem mm -hmm. de to hold, eller de to øh, kolleger, Altså, det ved vi jo ligesom godt, at der er det. Men så bliver der så sagt noget i løbet af den her tilsvining, som jeg så ikke kunne lade være med lige at hæfte mig med. Og du ved sikkert godt, hvad det er. Ja, ved det, godt ved for det. Fordi jeg tror, det er Harry, der noterer sig, at han undrer sig over, eller tænker over, at der ikke er nogen kvinder på Slytherins mm -hmm. hold. Fordi de har jo selv tre på... Gryffindorffs hold. Ja, tre angribere. Ja, og så tænkte jeg sådan, ja, det er egentlig lidt interessant. Hvorfor har de det måske ikke det? Og så begyndte jeg at sidde og spekulere over derhjemme, og om det er måske også fordi, at de er et lidt konservativt øh, kollege, som måske også har nogle lidt mere konservative kønsstereotyper og roller. Man kan sige, det har troldmandsverden generelt. Altså, Molly Weasley. Præcis. Molly Weasley er det perfekte eksempel. Hun er jo også hjemmegående husmor, og det er ikke fordi, der er noget galt med det. Men det er bare det, man historisk set har set som en konservativ død, at moren gik hjemme. Ideal hjem. kvinden for de konservative, Jo. Og så prøvede jeg at slå op, sådan om der er kendte kvinder fra Slytherin. Eller mm. altså sådan kender vi nogen, der er blevet til noget? Og så fandt jeg inde på Putnamor sådan en uh, kendte Slytherins gennem tiderne. Der var kun mænd. Nå! No. Ja. Så søgte jeg... vi sådan en som medusa hun var ikke på den liste. Det var sådan Mølling, for eksempel. Og... Mm. Der var mange forskellige mænd. Okay. Æm, så det vidner jeg jo i hvert fald om, måske, at der ikke er så mange. Så søgte jeg lidt videre, og så kom jeg jo sådan ind på sådan lidt mere moderne tid, og der var der også så for eksempel, og Narciss altså, for og Bellatrix, og dem her, som vi lærer at kende gennem mm -hmm. bøgerne. Men de er jo ikke kendt for det gode, for det første, og for det andet det er det jo... Det er ikke sikkert, at det er nogen, man ved, hvem er om 100 år. Nej. Altså, det er, ikke... det, det er ikke nogen, der har gjort sig bemærket på en, en eller anden måde gennem historien nej det er ikke store navne, store historiske navne på den måde. Præcis. Og jeg slog også op sådan på Quidditch-hold, om der har været nogen på Slytherin. Og der har været nogen, men det har ikke været særlig mange. Okay. Ja. Så de har generelt problem med kvinder på Slytherin? Ja, det har de. Altså, der er, jeg må våge påstå, at der er måske en tendens til, at man er mere gammeldags i sit syn på hmm. kvinder på Slytherin. Men det er også bare positivt. Det er med ikke sagt, at det er alle. Nej, selvfølgelig ikke. Men det er også pudsigt, ikke? Fordi at, jeg mener, at Harry noterer sig, at de er alle sammen med nogle meget store brød. Ja. Så det er måske den her tanke med, at kvinder er biologisk set ikke stærke nok til mm. at være på et kvindisk hold. Det, nu, nu kommer vi jo i noget politisk debat øh, i forhold til øh, noget af det, der er sket de seneste år, for eksempel med dansk kvindefodbold. Mm. Hvor vi jo havde en Sørene Godfredsen, som var inde og sige, at kvinder er ikke skabt til at spille fodbold. Mm. Det er jo lidt den samme tanke, egentlig. Ja. At det er noget med noget krig, sport er krig, så derfor skal kvinder ikke være en del af det, fordi de har et mere venligt og feminint sind, så det går ikke så godt for dem. Men det synes jeg alligevel er lidt pudsigt, at have den der tanke med, at de ikke kan være med til at spille Quidditch, fordi de har en pigebande på Slytherin. Mm. De der piger render rundt og mopper, og jeg ved ikke, om de også slår. Nej, det er nok mere mundtligt. <laughs> ja, det er nok mere ja, verbalt, ikke? men det er bare den måde, de bliver framed på i bøgerne. Der fremstår de meget som sådan en girlgang, og de er også dybt ubehagelige for alle de andre piger og også de andre drenge på deres årgang. Det mm. skal jo ikke undre mig, hvis de ikke også decideret altså, er fysiske på den ene eller den anden for Så det er egentlig lidt sjovt, fordi de er jo ikke feminine eller opfylder de kvindelige dyder de her piger egentlig. Nej. Så det er sådan lidt sjovt, hvordan det lige hænger sammen. Men de har nok bare besluttet sig for på Slytherin, at piger hører igennem ja. i Quidditch. Ja, altså der kommer nogen løbende, også mm. på nogle af de senere år. Okay. Jeg mener også, at på det første år var der vist en kvindelig quidditch på Slytherin. Men okay. i filmen hun er hun blevet til en mand. Nå. Ja. Og jeg er ikke helt sikker, men det mener jeg, det var mm. på det første år. Men det er en interessant ting. Altså, tænke... Generelt er der virkelig ikke så mange kvinder på quidditch holdet Nej. Nej, det er der ikke. Det er interessant. Men man kunne sikkert også forestille sig af mere sådan konservative nationer også vil mm. altså i vores egen verden vil have nogle problematikker inden for og der er nogle ting som kvinder måske slet ikke deltager i at typere sport. Ja. For eksempel. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på om bare fordi Slytherin ikke er så god til at putte kvinder på, eller piger på holdet, betyder det jo heller ikke nødvendigvis de andre hold er det. Jeg har ikke været inde og underse med Hufflepuff og Ravenclaw og Gryffindor. Nej. Altså jeg ved at der er tre angriber, ikke. Jo. Men der er stadig overvægt af mænd, for der er syv hold, eller syv spillere på holdet, mm. ikke? Altså, Men Ginny kommer på senere. Ginny kommer på senere, der kommer mm -hmm. lidt udskiftning løbende jo. Men det er bare for at sige, at jeg har ikke undersøgt, om det er det samme billede, der Nej. er på de andre hold. Det kan jo godt være, at det faktisk er et problem for dem alle sammen. Det kan At man ikke får lige, en, lige, kvinder. Ja, en mere lige kønsfordeling på. Mm -hmm. Det er ikke fordi, jeg siger, at der skal være kren kvindehold. Det, det er slet ikke det, jeg siger bare, at det kunne være fint med en mere lige fordeling. Fordi mm -hmm. Gryffindor beviser jo, at pigerne er mindst lige så dygtige, som drengene på holdet. En sikkert, at de er måske også lettere... De er lettere på kusten, ikke? Det er det. Så der er jo også nogle så. forser. Det er lige præcis det, men jeg mener jo også, Ginny, hun bliver jo sportsjournalist senere, men efter hun har spillet på et kritisk hold, hun mm, det? Jo. Men det er vel også et, er det et kvindehold, hun spiller på, eller er det, er det ikke sådan noget Holyhead harpies eller sådan noget? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er et kvindehold. Ja. jamen det har jeg nemlig på fornemmelsen med. Jeg ved faktisk ikke, om de er delt op i mand- og kvindehold generelt. Nej, når de kommer længere op. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg kan ikke huske der i firen hvor de skal til Quidditch mellem Bulgarien og Irland, om det er blandet, de eller om det kun er mænd. De bare efternavnene. Ja. Så det er svært at vurdere. Det ved vi ikke. Det er rigtig svært. Det må vi uh, lige undersøge. Ja. Om man har herre og kvinde, landshold. Ja. Ja. Det kunne egentlig være meget interessant. Det er noteret. Men i forhold til lige det her med repræsentation og sådan noget, så, ved jeg, så læste jeg inde på Pottermore, at det faktisk bliver diskuteret blandt eleverne, no. om magiens historie er fokuseret på troldmandshistorien og mindre på hekshistorien. No. Fordi at det er der nogen af især Hufflepuff-pigerne, der mm. mener, at man hører... Feminister. Ja, jamen, ja feminister i troldmandsverden, så mener, at de lærer rigtig meget om, hvad troldmands har beret, øh, gjort og mm. berettiget gennem tiderne, men man hører ikke særlig meget om heksene. Lidt det samme problem, som man har i dansk historie. Men <laughs> uden at jeg skal gå ind i det. Det er fleste Ja, men det er i hvert fald også noget, der bliver diskuteret. Så det er også bare for at sige, at feminisme er også en del af troldmandsverdenen. Det er noget, der fylder noget, og det er noget, der bliver diskuteret. Mm, Sikkert altså, ja. i højere grad, altså heroppe i nullerne, når Harry Potter ja. begynder at gå i skole og sådan noget. ting. Ikke? Ej, det altså, der, der følger de jo også lidt moklerverdenen, kan man sige. Det er jo det. Så. Men jeg ved dog notere at øh, nu sad jeg jo og kiggede på øh, Ministeriet for Magi til vores mm. allerførste show, og der var der faktisk overraskende mange kvindelige ministerer. Ja. Altså minister for magi, ikke? Så de er også i stand til uh, at have kvinder i ledereposter også lang tid tilbage faktisk, og Minerva McGonagall blev også headmistress. Efter dømmelår, jeg tror faktisk også, der er, der er flere kvinder, der også har været rektor for Hogwarts skole. Okay. Så, øh, det er jo positivt, kan man Det sige. er positivt. Altså i den forstand, at vi... Når vi snakker om repræsentation, ja. det ikke? Det hele er ikke skidt i hvert fald. Nej. Der er nogle, jeg tror faktisk, de, de er længere fremme, i hvert fald tilbage i tiden, end mokler var. Det men, ikke, men det er, er ikke ens, med, at der ikke kan være et problem inden for Quid. Det kan der sige. være. Nej, også. og det, ikke. Altså, det kan, være kan være et problem andre, andre nogen... steder. Ja. Lige præcis. Men jeg synes det gengæld ikke. Vi har set så meget sexisme nødvendigvis i... Uh... Nu har vi jo en masse MeToo. Ja. i pt. Jeg synes egentlig ikke, det er, fordi der er så meget. Men de er jo også unge, og det handler ikke så meget om sex i den her bog. Nej. Så... Der skal nok være noget, men det er, ikke, det er rigtigt, det er ikke noget, der fylder så meget i den her serie. Nej, lige præcis. Altså, vi ved jo, at D.C. Rowling er feminist. Ja. Det er hun selv helt erklæret. Og at Hermione også skal se som en feministisk karakter. Mm. Så vi ved jo, at det er noget, der fylder noget for hende. Men ja, det er rigtigt, at lige sådan, der er nogle ting, hun jo ikke har dykket så meget ned i. Mm -hmm. ja. Lige præcis, lige præcis. Nå. Skal vi gå videre? Det synes jeg, vi skal. Jeg har også lidt den magiske verden. Ja. Det er to dele, som vi faktisk har talt lidt om før, men øhm, som vi får nogle nye spørgsmål til i det her kapitel, synes jeg. Mm -hmm. For det første, fotografier. Fordi jeg har jo nævnt før, at fotografier i apparatet, det virker på Hogwarts. Fordi det er ikke elektronik på samme måde, som en computer vil være. Så derfor kan man godt få det til at fungere. Og du kan fremkalde billederne i sådan en magisk fremkaldervæske, og så bevæger de sig på samme måde som... en altså, lille film. Lige præcis, ligesom portrætterne vil gøre. Og det er jo også noget, som Colin Grevy, han øh, viser Harry, at han har taget de her billeder af ham og øh, smørhår, klitterik, ja. ind i den her boghandel, hvor Harrys portræt eller afbildning så prøver at holde sig ude af rammen. Og det er jo bare sådan lidt, det lidt interessant, det her med, at hans billede gør det samme som ham. Det her med adfærden, der er ens. Så det prøver jeg på sådan at dykke lidt ned i. Og det lader til, at et foto har ret meget de samme karakteristika som mit sidder her, men måske minder det i mindre grad om den person. Men når du tager et billede af nogen, så vil det ligesom agere på samme måde som dig i en given situation. Mm. Som faktisk her, så prøver Harry at komme ud af billedet, fordi han gad ikke være der, mm. da billedet blev taget. Ja. Men de kan jo så hverken tale til dig, eller bevæge sig over andre fotos. Nej, som malerier kan. Lige præcis, ligesom ja. vi også ser billederne af hans forældre, og så de kærlige og vinker til ham og sådan noget, fordi det ville de jo også gøre i virkeligheden. Så det synes jeg bare var sådan lidt interessant. Vi kommer også til at senere at se i filmen, hvis I ser filmen på et eller andet tidspunkt snart. Vi kommer nok også til at høre i bogen, at kan har en masse billeder af sig selv hængende inde på sit kontor, og de sidder så også og nikker, når han siger et eller andet, og er enig med ham. Eller også, der sker også på et tidspunkt, hvor de kommer ind, så sidder de alle sammen med hårdkøler i håret og sådan, <laughs> Ja. Oh nej, du må ikke se mig, sådan her. Jeg synes bare, det er meget komisk, ikke? Men de kan ikke tale, og de kan ikke give råd, ligesom for eksempel rektors portræt gør. Men det var nemlig også noget, jeg fandt ud af, at når man får malet et portræt, så bliver der så kastet en besværgelse på portrættet, og så bliver du så ramvist på samme måde, som kunstneren ser dig. Okay. Så det er egentlig stadigvæk et billede af dig, og din opførsel er også et billede af dig, men det er måske ligesom deres forestilling om, hvordan du gør. Mm. Men de... Portrætter, der så er, er rektorerne, som hænger op på Dommelovs kontor. de kan så lære af rektor. De bliver typisk malet inden, det er, at de øhm, dør. Mm. Og så lærer de så deres adfærd og deres tanker, og kan så lære videre fra sig. fordi de det, er er smart. Et, det er jo ikke en del af sjælen. Nej. Det er jo bare en projektion af en eller anden art. Ja, ikke? præcis. Det er sådan et hologram, nærmest, ja. af mig. Ja, eller det er meget det. interessant. Jamen, jeg synes det ja. var egentlig sådan meget spændende. Det er også derfor, at Harry føler i um, Cursed Child, at han kan sådan tale lidt med Dumbledore, men det er jo ikke Dumbledore. Nej, det er bare. Det er et ja, et hologram af Dumbledore, kan man ja, sige. Ja, lige altså sådan et, et Et fragment på en ja, eller anden måde, nemlig. som er som Dumbledore, men alligevel ikke helt. Lige præcis, fordi det er ikke Dumbledore-sjæl, men det, er, det er også, jeg tænkte lidt noget Amish og sådan noget. Du ved, de tænker, hvis man tager fotografier fotografi af folk, så mister man noget initial, som er ind i fotografiet. Kan der tænkes, at der noget her, at man hmm. at der er noget af en selv, der går ind i det, men det er det ikke. Nej. Det er simpelthen bare en imitation, ja, egentlig, af dig. Ja. Det synes jeg bare var meget sjovt. Et lille fun fact, nu vil vi lige snakke om de der malerier, ikke? Mm -hmm. Inde på, øh, i filmen, når de er inde på øh, Dumbledores kontor, så er der jo de her malerier af gamle forstandere eller og og sådan mm -hmm. noget. Og dem, man har malet der, det var medarbejdere på sættet. ha huh. god, hvad sjovt. Ja. Kan jeg ikke om de har fået lov til at få billederne med hjem så? Det hænger inde på museet i London, Nå. det er derfor, jeg ved det. Ja. Så der har man, øh, ja, så har man simpelthen afbildet folk, altså sådan kamerafolk og sminkører og... og ej, dem, der lavede kostymer, drækker. og alle dem, der ikke var med i filmen som altså som skuespillere, mm -hmm. men som alle dem, der var bagved. Gjorde et stort stykke arbejde. Præcis, så ja. har man valgt nogle af dem og har um... hunget dem op. Ja. Ej, hvor fedt. Og det samme også med uh, trylleseske navne. No. Der står jo så meget med småt, som man ikke kan se inden vi det er også alle medarbejderes navne. Ej, hvor så er det. Ja. Det, De skal jo en masse tekst ud, kan man sige. Ja, hvad skal man så, lige finde på, ikke? Det, altså, det er ja. meget logisk, egentlig. Så får man også en lille credit til dem, der har været med til at arbejde med på filmen mm -hmm. Så havde jeg også en lille tanke i forhold til tryllestav. Vi har jo som sagt talt om tryllestavs lov før, mm. men igen, der sker nogle situationer her. For eksempel det, du nævner med, at Rons tryllestav, den er defekt, så derfor eksploderer den i på ham, og han får så sin egen besværgelse på sig, og kaster sig snegle op. Mm. Det kan I sikkert alle sammen godt huske. Den er en ja. scene, hvor han sådan, ja. prøver sig på snegle op. Også fordi de er så store, altså, man, er ja. helt, man får helt gag-konflikts mm. bare at se på det. Kæmpe store, slime snegle, er det ret næstigt. Men det, jeg også tænkte så var Hvornår er en tryllestav så ødelagt, at man ikke må bruge den mere? Mm. Fordi det er et farligt redskab. Det er ligesom en bil. Hvis du kører rundt med en bil, der er skadet på en eller anden måde, det må du jo ikke. Du mm. må jo kun køre hen og få den fikset. Så jeg at der må være en eller anden form for relevant i forhold til, hvor skadet den må være, før man ikke må bruge den længere. Ja, det skulle man tro. Så jeg tænker jeg, er dine tanker om det? Når du har ikke fundet noget, som jeg, jeg har fundet. Nej, jeg har ikke fundet noget. Altså, det eneste jeg ved, det er, at kan gå i stykker. så Det talte vi om sidst, men ja. er sådan, det går jo ikke. Jeg vil, have, altså jeg vil have sagt, at han ikke måtte bruge sin tryllestav, og at han skulle få en ny. Også fordi der er jo en form for sporing på tryllestavene. Det ved vi jo. Mm -hmm. Gør vi ikke det? Jo, er der ikke noget med ministeriet? som registrerer, at du spore, har en Altså øh, I hvert fald mindre mindreårigers ja. tryllestav. Og det bliver jo registreret ved olivander. Så Så Monika ikke ja, det register går igen et eller andet sted. Ja. Spørgsmålet er, om der er nogen, der registrerer, når de går i stykker. Altså, om man opdager det inde i ministeriet, det er jo ikke mm. sikkert, at de ved det. Nej, altså ting er man kan jo sagtens til en tryllestav. Og jeg er ikke sikker på, at man skal fortælle nogen, at man har givet sin tryllestav videre. For nevel er jo sin fars. Ja. Men det ved det ikke helt. Altså det gik i god mening, at der er nogen, der skal registrere. Man kan jo ikke røne rundt og købe fem tryllestav og så er fem forskellige. Nej. Det ville jo være ulogisk, og hvad skulle man også bruge det til? Ikke? Det kan også være, at det spiller ressourcer, det ved jeg ikke lige helt. Men der er måske nok nogen, der holder øje med, hvem der har tryllestaver, hvordan ja. det bruger. Altså, jeg tænker da i hvert fald... Det kan være sådan, Mongus, altså Hospitalet for øh, Magiske Kvistelser... Mm -hmm. Hvis de rapporterer, at der er virkelig mange, der kommer ind med tryllestavsskader... Altså, på grund af tryllestaven et eller andet, mm -hmm. Den eksploderer hånden, ja. eller hvad det nu kan være. Hvis de sådan rapporterer, at der er sket rigtig meget, at det er i et område... At man så måske sender en patrulje ud og finder ud af... Sådan, hvad, der sker? Er der nogen her i området, der har en defekt tryllestav, som ikke opfører sig ordentligt? Eller? Ja. Altså, det kunne jeg da godt forestille mig, at der Jamen, var et eller andet der. den art. Øhm. Men det giver også god mening. Altså, det, der burde i hvert fald være man kan sige, at da Voldemort han overtager Minister for Magi, der begynder de jo at registrere trullestav. Der laver de sådan altså, en egen fake-registrering, men derfor de ligesom styrer de på, hvem der har dem, og hvornår de har været og så dem, og de her ting. ikke. Men ja, jeg ved det faktisk ikke. Det er meget interessant. Det virker ikke sådan. For det sådan er jo farligt, hvis man går rundt med en, der... Hvad ved jeg Eller hvis man taber altså, den, og en mokler finder den. Ja, så skal den jo tændiggøres. Det er, ligesom, det er, ligesom ham, dit er den pas, med. hvis du tabte ikke? Altså, ja, det skal jo tændiggøres. Øhm. Det er godt være, at der er der. Hold øje med det i hvert fald. Men jeg tænkte også, det er jo ligesom, hvis, altså, som sagt igen, hvis du har en bil, og den bare ikke fungerer, så kan du slå folk ihjel med den. Mm. Og hvis Ron han havde lavet en værre besværelse end det her, så havde han jo sagtens kunne slå, altså, så ville han holde i ihjel eller sig selv for den til mm. ikke? Så jeg er sådan, at der må være en grænse for, at for ødelagt en trylster der må være, før man ikke må bruge den, og man så får at vide, at man skal købe en ny. Ja. Det burde der i hvert fald være. Ja, det burde der være tænker der er nogen i de ministeriet der på en eller anden ja. måde fører noget kontrol på mm. en eller anden måde men lærerne bør også sige det Fordi de kan jo godt se han skyder jo også det på flæser professor flit i nogle af de noget af de i det tidlige kapitel ja. hvor øh, han rammer ham med en eller anden er han hvor sådan grønligt sår i panden ja. eller sådan et eller andet. Men det er, sådan, det er altså pisse farligt altså nu er han ikke særlig stærk vel magisk set så han kan nok ikke gøre så meget skade men han kan stadig forsae farligt meget skade. ja ikke så ja de burde sige til ham han skulle smide den ud og så måske sponsorere en ny tryllestav eller sige, at hans forældre skal købe en ny men det kan være det er vigtigere for dem, at han har en tryllestav, end at han ikke har en hvis du står hvad mine. mener ja, de blander sig, fordi de måske godt ved, at hans forældre kan råd til at betale en ny men man tryllestav. tænker også lige så godt, at de ved, at han kan ikke udføre nogen som hans fag på skolen hvis han ikke har en tryllestav, så tænker de så, at det er bedre at have den der end ingenting den, måske ja, det er det jo også, kan man sige, men den er farlig Ja, det undrer mig bare, at der ikke er nogen, der blander sig. Det er mere ja, det. Ja. Også for eksempel, man må ikke have andre kæledyr med end en tuser og katte. Hvorfor fanden må man så have en ødelagt tryllestæv med? <laughs> ja. Altså, du kan godt sige, logik, ikke? Jo, jo, Altså, der er et eller andet mismatch her, fordi... Men generelt er der ikke altid logik. Nu har vi jo også set, at altså, vi også snakker vi starten det her kapitel. Ikke? For første år bliver de sendt ud i den forbudte skov. og ja, ja, ja. Andet år gør de noget, der er endnu værre. Og bliver sendt til henholdsvis af pus af pokaler og mm -hmm. underskrivning af brev. Altså. Apropos pusning af pokaler, der er der faktisk noget, jeg gerne lige vil sige. Ja. En lille ting, jeg lagde mærke til, som jeg også tror, du vil lægge mærke til mig lige. pointer det out, hvis jeg lige kan finde det. Det er nemlig run, som så, som du sagde, at han har været oppe at pusse. Og så siger han så... Jeg tror ikke, jeg vil være i stand til at holde på en fjerpind i de næste par dage, stundet. han. tvang mig til at pusse Quiddish-pokalen i hele 14 gange, før han var tilfreds. Og så fik jeg endnu et snegledanfald ud over skolens æresplatte for særlig indsats. Det tog en evighed at få slimsporene vasket af igen. Det er den her platte. Mm -hmm. Kan du huske, der. hvem der har den her plade? Ja, er det ikke Voldemort? Jo, det er så. Ja. Jeg synes bare, det var sådan en sjov lille ting, hun lige havde puttet ind der. Ja. Det er jo også det, der er fedt ved børen, at der er så mange små yeah. hints og noget, og så finder man ud af på et eller andet tidspunkt, at det er hans navn, præcis. der har stået på den der platt, ikke, som Ron han pusser. Lige præcis, og det er jo præcis i relation til åbningen af kammeret, ikke? Jo. Det er jo bare sådan en sjov lille ting. Og så for lige at gøre det her færdigt med trølstævningen, ja. der er jo Hagrid, som har den her dejlige lyserøde barblø. Mm -hmm, yeah. Og så tænkte jeg, okay, han blev jo renset senere den her bog fordi vi får jo ligesom bekræftet at det er Voldemort der har åbnet det der skidekammer. Ja. kammer. <laughs> Titlen på den her bog, ja. øhm, hvad hedder det nu? <laughs> øhm, nej, han har åbnet kammeret, og det var det, der er årsagen til, at Hagrid blev smidt ud i første omgang, ikke på sit tredje rum. Men tænker, teknisk set så burde han vel nu kunne få lov til at gå på Hogwarts igen og få en ny tryllestav, og så blive fuldgyldig troldmand. Burde den ikke, det? Jo, det burde han. Jeg ja, der var færdighed til. Jo. Ja. For det første tror jeg, at Hagrid han er ligeglad op med, han er registreret under en rigtig tråndmænd, eller ej. Altså det tror jeg, han har jo levet med den der tryllestav. Ja, yeah, siden han var... som paraply i virkelig lang tid. Siden han var 13 vel egentlig? Ja, yeah, så jeg tror han er sådan, ja, yeah, hvad fanden. Hvis de opdager det nu, så siger de nok, at ah, det er fint. Altså, yeah, yeah, jeg tænker, yeah. det går han ikke så meget op Nej, det er nok godt ikke. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Og jeg tjekkede også lige op på hans uh, paraply egentlig, hvordan det egentlig fungerer med den. Han har faktisk fået Dumbledore. Ja. Yeah. Det tror jeg også, man hører i en, anden bog, øh, en senere bog. Ja. At det er Dumbledore, der har... Øh... Det kan godt være det er, den her. Jeg kan ikke huske det, Men jeg kan ja, okay. bare huske, at man får at vide i bøgerne, at Dumbledore har øh... givet ham tilladelse. tilladelse til at have den der paraply. Lige præcis. Men mm. jeg synes nemlig, det er lidt sjovt, for der stod inde på Potterwiki, at det var øh, mindre splinter af tryllstaven, der var blevet samlet ind i paraplyen. Så det fungerede som tryllstaven også lidt. Hvordan kan det hænge sammen at den virker så godt, når Rons virker så, så dårligt? dårligt. Ja. Men det kan selvfølgelig være at han simpelthen har omskabt den til en ny form for tryllestav. Altså Dumbledore. Ja, yeah, at han har lavet en tryllestav. Ja, yeah, nærmest. Ud af delen af den gamle, måske. Ja, så, ja. så det er sådan en paraplystav. Det kunne det ja. ja, det var synes jeg, bare det, jeg havde. Ja, ja. Jeg det, tænkte, var det var bare lige nogle svar, ja. som jeg gerne ville have. Nej, nogle spørgsmål, ja, så jeg gerne vil have, have svar på. på. Yes. <laughs> jeg ved ikke, om jeg fik svaret ordentligt, men altså, det er jo altid noget lige for det, de diskuteret. kan man sige. Jeg synes, det er i hvert fald, man kommer frem til noget øh, brugbart til ja. sidst. I hvert fald. <laughs> så lad os gå videre til frile Det jeg egentlig havde dykket ned i til frilag, det var det her med ordet mudderplad, men det mm -hmm. har vi jo faktisk snakket ret meget om. Så jeg vil ikke til at gentage så meget af det andet end at øhm, noget af det jeg sådan ligesom har tænkt over i forbindelse med bruget af det her ord, og også noget der er blevet diskuteret inde på de her fan hjemmesider. det er hvordan at det er et rigtig godt eksempel på, hvordan at et ord der bliver brugt som et enormt skældsord kan blive normaliseret senere hen, fordi til sidst i bøgerne, altså i bog 6 og bog 7, primært 7'eren, der oplever vi jo, at moderblodet er blevet meget normalt overbrug og mokler. Mm -hmm. Det er jo også i takt med hele Voldemors overtalelse mm. af ministerer. Du tænker, mokler ikke? Jo, hvad sagde jeg? Du sagde bare mokler. Nå, Så det, må vi ja, ja, selvfølgelig. uden godt være ude ja, altså, det. bliver, øhm, det er et ret godt eksempel på, hvordan at vi faktisk skal være lidt opmærksomme på den retorik, vi bruger om andre mennesker, mm -hmm. fordi den kan gå hen og blive normaliseret på et eller andet tidspunkt, som værende okay. Så det var egentlig også bare lige igen endnu en af de der samfunds Perspektiv. Perspektiver, som der lidt er i det her kapitel. Og det er, jo, det er ikke noget, jeg har tænkt, det er jo noget, jeg har læst ind på, på nettet. Men det er noget andre er diskuteret, hvordan er den kan overføres til så mange andre ting i vores samfund. At. Mm -hmm. Hvad vi ser som, nu, som meget skrækkeligt lige nu, mm -hmm. kan jo godt gå hen og blive normalt på et andet tidspunkt. Det og det skal sig. man altså være opmærksom på. For eksempel øh, ikke fordi jeg har lyst til at sige, det, men optalende ordet grønlænders stiv ja. i den danske ord. Det er jo for eksempel et godt eksempel. På det, ja, det her. At det har været enormt meget negativt lavet en gang, og nu er det noget, man godt kan sige synes, i daglig tale om en, der er meget, meget fuld. Og det er jo ikke, stadigvæk ikke i orden at sige nej, det, men, nej, nej. men det er netop bare et rigtig fint eksempel på, at vi optager nogle ord, ja. som Også. er nedladende, som værende normale. Ja. Ikke? Og så, så glemmer vi sådan kollektivt, Ja. At det er et problem, ikke? Jo. Selvom det faktisk bliver med, et problem for en gruppe mennesker. Ja, har du læst den der The Handmaid's Tale, eller en Innes fortælling? Nej, det har jeg ikke læst den først. Det er den af Margaret Atwood, Den vil jeg resten anbefale alle. Jeg synes, det er en mm. mega god bog. Men hun siger nemlig, det der er med på et tidspunkt i bogen, eller ikke hende, men en af karaktererne siger noget om i bogen på et tidspunkt, at det, vi opfatter som normalt, har ikke altid været normalt. Altså, det er jo det her, fordi det, er det her dystopiske univers, hvor hele samfundet er blevet helt sygt og fucked mm. up. Det er sådan noget, der sker langsomt, mm. og så til sidst accepterer man det som værende normaliteten. Ja. Margaret Elwood er jo bare sådan, vi skal være opmærksomme på, hvilken vej, hvor samfund går, fordi på et tidspunkt... Mm. Så kan vi ikke se os ud af det. Så kan vi ikke se længere, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Altså sådan, normalitet ændrer sig hele tiden. Det giver rigtig ja. god mening. Gør det. Nå, men det var bare det. <laughs> Fint nok. jeg har en enkel lille ting til fri. Vi er jo igen. Vi komme kommet mange spændende steder hen i dag, men yeah, den her ting været... handler ikke om samfundet. Nej, okay. Hvad det handler kan det jeg af? love jer for, det ikke gør. Det handler om forbandelsen over posten, som lærer i forsvar mod mørkets kræfter. Mm -hmm. Det kan være, at I skal læse en kård op. Jeg, jeg vælger mange quotes i dag, synes yeah. jeg. Men det synes jeg også er vigtigt de at få plads. Det er i forhold til det her med Lidlæg at han er blevet. Lærer, ikke? Så siger Hermione og sådan noget, men hun synes det er lidt uretfærdigt at Hagrid kritiserer. Glæder, ikke? og så siger Hagrid så: Han var den eneste ansøger. afbrød Hagrid og bød et fad med sirupskaramel rundt, mens Ron fortsat hostede og spydede snail ned i karret. Det vil blive meget svært at finde nogen til at undervise i det der mørke kræfterfag. Ingen har lyst til at melde sig. Der går rygter om, at der vil en forbandelse over posten, for det er længe siden vi har haft en lærer der kunne tåle mosten. Men siger man, nu kommer han så videre til noget med det der forbandelse. Og det snakker vi jo også om senere. I løbet af bøgerne, og vi hører jo også om det her med Voldemort, der kommer og besøger dommerlov og sådan ting. Mm. Men jeg så så op, altså er der en forbandelse over den her post? Og det er der. No. Den er forbandet. Det er ikke bare noget, man siger. Nej, det er ikke bare noget, man siger. Men jeg vil godt lige forklare, hvordan det hænger sammen. Det er fordi, Tom Riddle, da han blev færdig, da han graduerede fra Hogwarts, der gik han jo ind til den daværende rektor, Amado Dippet og så spurgte han, om han ikke måtte blive lærer i den her stilling. Og så sagde han, nej, vent lige et par år, til du bliver lidt mere voksen. Han var kun 18 på det tidspunkt. Og så kommer han tilbage til skolen en overrække senere, og spørger så Dumbledore. På det tidspunkt har han jo nogle, øhm, hvad kan man kalde det, nogen andre grunde til at blive lærer. Ikke kun fordi han er glad for Hogwarts, men også fordi han gerne vil finde nogle rukser og placere dem og sådan nogle ting. Ja. Og det ved Dumbledore jo godt. I hvert fald, at der er et eller andet ja. hans besøg. Ikke? Han ved så. måske ikke lige helt hvad, men han fornemmer godt, at der er noget galt. Det er jo det. Og Dumbledore har ligevel aldrig brugt sig om Voldemort, så han får ikke posten. Han siger, tak, smut på fred. Ja. <laughs> og det bliver Voldemort fucking sur over. Han vidste jo godt, at han nok ikke ville få pladsen, for han har altid godt vidst, at Dumbledore ikke brød sig om ham. Men øh, han besluttede sig så for at kaste en jinx, en forbannelse, over den her post. Og det går så ud på, at der skal ikke kunne være nogen ansøger, som bliver siddende mere end et år i stillingen. Ikke? Ja. Og det var så tilbage i 70'erne det her. Så det vil oh. sige, at 25-27 hekse og troldmænd er gået igennem den her post, lige op til Voldemort dør. For det er først, da han dør, at det kan lade sig gøre, at en lærer bliver siddende længere tid. Mm. Så det synes jeg også var meget sjovt. Det måske var værd at notere lige, hvilke lærere vi får i løbet af den her bogserie. Først så har vi jo Quirrell fra 91-92. Så har vi Smørmår, som vi har i den her bog. Så kommer Lupin i 93-94. Så kommer Barty Crouch Jr. i 94-95. Så er der Nedkær, det er 95-96. Snape, 96-97. Og så sidst, Caro, som er 97-98. Ja. Altså, der er ikke nogen af dem, der sidder længere. Og det igen, vi er så kede af det, når Lupin han forsvinder... Og det er så ærgerligt, og, og alle de her ting, altså det er jo egentlig kun Lubben, der er, er god egentlig. Det er Ja. Øhm. <laughs> ah, man kan sige, at øh, Barty Crouch, øh, ja. han er jo mega ond, han er jo dødskadist, mm -hmm. men han lærte dem meget. Mm -hmm. Det tror jeg også, Hermione, eller Brun, en af dem noterer sig på et tidspunkt, det kan godt være, at vi havde en forfærdelig ond mand. Ja, ja, vi havde ja, men man dødskadist, der muligt pisse. Ja, ja, men vi lærte fandme meget. Han mm. var dygtig. <laughs> det er rigtigt, og Snape er jo egentlig også dygtig. Han er også dygtig, Jeg ja. Han kender også sit kram, men det er farisk Voldemorts skyld, at der er den store udskiftning. At det blev ved med at ske ja. hele tiden, ikke og det også? Det er ret sjovt, fordi jeg har bare tænkt, at det var, man Harry gik på skolen, mm, nej, at der var nej, nej, den store nej, nej. udskiftning, men det har så været der i mange det år. Det har der været der i mange år, simpelthen. For ja. jeg tænkte også, er det bare et tilfælde, eller er det rent faktisk rigtigt? Jamen, det er rigtigt nok. Ja. Og For man selv. kan sige, Voldemorts forbandelse har jo så påvirket hans egne følger, fordi Quirrell var jo hans egen, ja, og Snape var jo ikke, men Carol, og... Hvem var den sidste? Barty Crouch. Barty Crouch var jo... Altså, ja... Ja. Hans egne mænd. Så han har selv været skyldig at de ikke <laughs> ja. kunne gennemføre de missioner, som de havde gang i. Hvis han ikke havde puttet den her forbindelse på, kunne det måske have betydet, at der var sket noget andet. Altså, det er også lidt sjovt at tænke på, hvordan han satte og sig selv lidt. Ja, det har han ikke lige tænkt langsigtet. Nej, han har i hvert fald ikke fjernet den. Men der er også nogen, der har været sådan lidt, at fjernede han den så, da han fik magt over Hogwarts i syveren? Det ved man ikke helt. Nej, eller om den bare dør med ham. Ja, det er præcis. Men uanset hvad, så kommer til Kara jo kun de der en år. Ja. så. Det blev jo uanset. uanset. Ja. Så det var lige en ja, lille... det var meget interessant. Yeah. Det vidste jeg ikke. Det har jeg... Ja, det, men det er sjovt, fordi det er noget af det, man har undret sig over. Og ja. jeg har i hvert fald tænkt meget over sådan... Er det en rigtig forbindelse? Ja, eller også eller bare det der med, at om det er bare noget, J.K. Rowling har bestemt i bøgerne for, at der skulle komme noget udskiftning i mm -hmm. standen ikke? Ske noget nyt, ikke? Ja. Og det er jo en stilling, som på mange måder tit har noget med handlingen at gøre. Ja. Altså i et eller andet Krill, der er med voldtemål, der mm -hmm. får handling til at ske. Og i den her, der har Glitterik jo også en ret vigtig position, i hvert fald ja, også nede i himmelighedens kammer. Mm -hmm. Og så i træerne har Lupus en stor position i forhold til, hvad der sker der. Altså, sådan der det er også den post, lærerpost, som får handling til at skride fremad. Mm -hmm. Det er rigtigt. Ja. Det er sådan et primus motor på en eller anden måde. Det er ikke? det lidt. Altså handlingen følger lidt. Den lærer, der ja, nu er. Ikke? Det, er det. Ja. det eneste tidspunkt, hvor det faktisk ikke er vigtigt, det er i syvende Og det er, fordi de går ja, ikke på skolen. Det er, fordi de ikke er der, ja. Så, øh... Det er vigtigt i den forstand, at det er jo også en dødskedist, der er på, mm. på posten, ikke? Ja. Hvis man lige, lige kan huske, hvem Carol er. Han er også dødskedist. Mm -hmm. Og han, øh, han øver jo for eksempel mm. på første års elever. Mm. Det er præcis. Mm. Og det er måske med til, at der er så mange elever på skolen, som gør opstand mod mm. Voldemorts mm. regime. Altså så på den forstand har han nok en betydning. Ja, han... Selvom et han et ikke betyder noget for, for vores trivsel. Nej, for nej. vores forløb, ikke? Ja. Uh, Men i sidste ende har det en helt sikkert effekt, det tror jeg også. Ja, jeg synes, det var virkelig interessant, og jeg er glad for, at jeg fandt svar på det. Ja. Uh, sådan, det der, det er sgu meget sjovt. Det må vi lige tjekke op. Ja. Jamen, det er det godt? Nu er vi jo ved vejs ende. Ja. Og jeg synes, vi skal slutte af med en lille quote. Også en sjov lille ting, som måske også er lidt vigtig for, uh, for den fremtidige handling. Egentlig. Det er nede i Hackertyte, hvor han nævner det her med billederne. Og der ser Hagrid så. Det sagde din lille søster også lød det fra Hagrid den til run. Jeg stødte på hende her udenfor i går. Han kastede et skævt blik mod Harry og kludede lidt i skægget. Hun sagde at hun bare var ude at gå sig en tur men jeg så væde, på at hun håbede på at møde en vis person her hos mig. Han blinkede til Harry. Hvis du spørger mig, så tror jeg ikke, hun vil sige nej til signeret. Ja. ja. ja. Og så griner de alle sammen haha for det. De siger ja ja. Der er ikke rigtig nogen, af dem, der har fanget hun rent væske fælsket dem, ikke? Ja. Så det, det er Men det er netop også lidt interessant, altså jeg vil at vi lige får din navn her, og det er en bisætning. Ligesom, at det med, at hun har en dagbog, også har været en bisætning. Mm. Og så der er rigtig mange ting, der egentlig får rigtig stor betydning i den her bog, som bliver nævnt med bisætninger i starten ja, her. Er der er mange ja. små skjulte dele, ikke? På en jo. eller anden ja. det er ret interessant. ja Skal vi sige, det var det for i dag Ja, lad os det. Så glæder jeg mig til at optage med dig igen, næste gang. Ja, <laughs> jeg lige synes lige altså, måde. det er lidt hyggeligt at sidde sammen og optage. Det er også rar. ja Når det var også en bedre diskussion, synes jeg. Det ja. kan I forhåbentlig også høre derude ja. at, øh, Kvalitet bliver lidt højere, når det så <laughs> <Yeah>. <laughs> Det er noget andet andet. Yeah. Yeah. Jamen, uh, tak for i dag, Anna. Tak lige mod, Emilie. Once again, you are astonished your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.